Прийнявши те, що музикою є все, що робиться на видиху та на вдиху, він розклав свій дух на роди і коліна, простежив оком розуму генеалогію звуку аж до прабатька Адама і записав його повороти як чергування нот особливим любовним письмом. Адже музика і надалі була його містичною дружиною. Записував генеалогії ладів і мелодій, а за гілками зв'язків намагався розгледіти дерево пізнання. Намагався і не бачив. Самі гілки. І ні початку їм не видно, ні краю. З настанням вечора, яків уперем, Виповзав на вулиці Львова, ковтнути свіжої крові.